Rondelul unui cioplitor Un oarecare cioplitor tăia din piatră coțofene, le da culori nepământene și le sufla în aripi zbor. Din zi în zi creștea un pene deasupra lui, țipând sonor. Un oarecare cioplitor tăia din piatră coțofene. Dar într-o zi, rotind viclene, s-au năpustit în zborul lor și-i ochi și gene tăia din piatră coțofene un oarecare cioplitor.